hoofstuk 45 Nadat hy herstel het van sy groot verbaasing, het Jozef alles saam met sy en oonskou geneem. En Miriam wat die kyntje weer uit sy reenees sy arms geneem het, het ook alles saam bekyk, en het pas oprecht verheug oor die groot goedheid van die meester, omdat hy ook in aardse opzicht so goed vir hulle gesorg het. Toe hulle alles besichtig het, in die rein woonhuis ingetrek in die intrek geneem het, het Miriam baie gelukkig aan Jozef gesê, O my dierbare geliefde Jozef, ek is buiten gewoon verheegd, dat die meester so goed vir ons gesorg het, ja, dit kom my selfs voor, asof die meester die hele oude orde omgekeer het, want kyk, eertijds het hy die kinders van Israel uit Egypte na die beloofde land Palestina gelei, wat destijds Kanon geheet het, Nou het hy Egypte weer tot die beloofde land gemaakt en hy het saal met ons gevlug, of veel eer, het ons self hierin gelei van waar hy destijds ons voorvaarders bevry het en dier die woestijn na die beloofde land gelei het, wat oorvloei van melk en hening. En Joosef sê, Miriam, jy het weliswaar nie heel te mal met jou blye opmerking nie, maar ek is van mening dat hierdie uitspraak van jou alleenlik deug vir ons heidige omstandighede. Oor geneem kom dit vir my voor, asof die meeste nou met ons gedoen het, wat hy eens gedoen het met die seens van Jacob, toe die groot hongersnoot in die landkanon uitgebreek het. Die volk van Israel daarna tot aan die tyd van Mooses in Egypte gebly, maar Mooses het hulle dier die woestijn weer terug huis toe gebringd en ek gloe dat het met ons ook so sal gaan. Ook sal ons nie weer hier begrawe word nie, en sal beslis op die rechte tyd weer na Kanaan moet terugkeer. Vir die terugkeer van ons vadere, moest daar waar eers in Mooses opgewek word, maar ons het die Mooses al in ons midde, en daarom denk ek dat het so sal gebeur soos ek gesê het. En Miriam het al hierdie woorde in haar hart bewaar en Joosef gelijk gegeen. Ook Sirenius het aandachtig na hierdie gesprek geluister, en het toe aan Joosef te kende gegeen, dat hy die geskiendis van Israel graag van nader sal wil leer ken.